Schneller als die Feuerwehr. Aufgeregt stand Marshall an der Startlinie. Auf die Plätze, fertig, los! Der kleine Dalmatiner sprintete los. Ja, du schaffst es, Marshall! Er sprang über die erste Hürde, die auf der großen Wiese stand. Ja. Dann über die zweite und die dritte. Alles lief prima. Doch dann blieb er mit einer Pfote hängen ja kam aus dem Gleichgewicht und schlitterte über einige schwarze Reifen, durch die er eigentlich hindurch balancieren sollte. Marshall legt ja richtig los. Aufgeregt sahen die Fellfreunde zu, wie der kleine Dalmatiner weiter quer über die Wiese flitzte. Er gab sich große Mühe, denn heute ging es um alles. Das war gut. Ich glaube, dass Marshall heute den Pokal für den schnellsten Feuerwehrhund gewinnt. Und das wollte Marshall mehr als alles andere. Dafür übe ich schon die ganze Woche. Wasserdüsen. Wassermarsch. Marshall richtete den Wasserstrahl auf einen Eimer, der ein Stück entfernt innerhalb eines Steinkreises stand. Geschafft. Nicht ganz. Oh nein. Denn leider rutschte er aus oh, oh, oh, oh. und fand sich im Steinkreis wieder, mit dem Eimer auf dem Kopf. Na gut, das muss ich noch üben. Ist nicht schlimm, du kannst es trotzdem schaffen. Ja! Ja! ja das ganz, ganz bestimmt! Danke, Leute! Marshall fasste neuen Mut und befreite sich von dem Eimer. Doch Chase blickte auf die Uhr, die er in den Pfoten hielt. Die Zeit wird knapp. Marshall muss sich beeilen. Und als nächstes muss er ein Tier retten. Das Tier machte sich bereit. Es handelte sich um Katzi, die kleine, graue Katze mit der weißen Schwanzspitze, die bereits hoch oben im Baum hockte und auf ihren Einsatz wartete. Katzi, es ist soweit, du wirst gerettet. Sofort begann Katzi jämmerlich zu miauen und mit ihren Pfoten zu wedeln, während Marshall in sein Feuerwehrauto sprang. Er fuhr ganz nah an den Baum heran. Leiter hoch! Fuhr aber die Leiter zu schnell aus. Sie prallte gegen einen Ast oh. und einige Sprossen brachen durch. Oh nein! Die Leiter ist kaputt! Oh. Trotzdem kletterte Marshall sie hinauf. Reckte und streckte sich. Gleich hab ich dich, Katzi. Gleich ab! Nein, leider nicht. Stattdessen plumpste Marshall ins Gras. Oh, tut mir leid, Katzi. Ich hab's irgendwie verpatzt. Beleidigt sprang Katzi vom Baum. Doch nun kamen die Fellfreunde angelaufen. Hast du dir wehgetan? Ich werde es niemals schaffen, den Rekord zu brechen. Das Einzige, was ich kann, ist, Leitern zu brechen. Marshall war ziemlich mutlos Aber Ryder hatte ihn gehört. Hm, ich glaube, Marshall könnte etwas Hilfe gebrauchen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht, braucht uns. Auf geht's. Alle flitzten los. Rup, rup, rup, rup. Richtung Einsatzzentrale. Rup, wartet auf mich! Ryder braucht uns! Marshall war wie immer der Letzte. Stolperte. Rup, rup, rup. Und rutschte in den gläsernen Fahrstuhl hinein. Rup, rup, rup passiert. <lacht> Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Paw Patrol hoch hinauf in die Einsatzzentrale. Natürlich schlüpften alle unterwegs in ihre Einsatzanzüge und waren schon sehr gespannt, was für ein Auftrag dieses Mal auf sie wartete. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit. Schön, dass ihr gekommen seid. Wir haben einen Notfall. Wir helfen doch immer gern. Aber Marshall will doch den Pokal Schnellster Feuerwehrhund der Welt gewinnen Alle warten schon auf ihn Ja, Sky, das weiß ich Darum ist Marshall unser Notfall Er braucht unsere Hilfe Was? Ich bin der Notfall? Ja, alle warten im Park auf dich Und wollen zusehen, wie du versuchst, den Pokal zu gewinnen Ja! Los, Marshall! Du sollst einfach nur dein Bestes geben Und nicht daran denken, den Rekord zu brechen Okay, dann mache ich alles so gut, wie ich kann Das schaffe ich Rocky, du hast bestimmt was in deinem Auto, womit wir Marshalls Leiter reparieren können. Nicht verschwenden, wiederverwenden. <lacht> und Marshall, du machst alles wie bei einem richtigen Notfall. Meinst du, du schaffst das? Ich weiß nicht, Ryder. Ich bin im Training nicht so gut gewesen. Wir wissen, dass du es kannst, und deine Fellfreunde werden dich anfeuern. Ja, das machen ich wir. Er. Ja. Gut, ich streng mich an. Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. <lacht> Mischling Rocky zögerte keine Sekunde, war schon auf der Rutsche und sauste hinunter zu seinem Recycling-Lkw. Marshall war sehr aufgeregt. Dieser Einsatz war schließlich für ihn und er konnte es kaum noch erwarten, endlich loszulegen. Auch er rutschte ins Erdgeschoss und landete in seinem Feuerwehrauto. Ryder erwartete die Fellfreunde bereits draußen vor der Zentrale. Aber dieses Mal lief alles ein bisschen anders als sonst. Die Helfer auf vier Pfoten legen. Ach so, wir bleiben hier. Rocky lenkte seinen LKW zu dem großen Baum hinüber, direkt neben Marshalls Feuerwehrauto. Dann sprang er hinaus und begann in seinen Sachen zu kramen. Ich muss was finden, womit ich Marshalls Feuerwehrleiter reparieren kann. Nein, nein, nein. Arr, ich hab's. Was hast du gefunden, Rocky? Diesen Besen hier. Wir zersägen den Stiel und machen daraus Sprossen für Marshalls Leiter. Ruff, ruff. Das war eine prima Idee. Rocky legte sofort los. Er zersägte den Besen und ersetzte die zerbrochenen Leitersprossen durch neue. Zum Schluss schraubte er sie noch ganz fest. Ruff. Ich bin fertig. Das hast du gut gemacht. Doch Ryder wurde abgelenkt. Hallo, hier ist Ryder. Was gibt's? Frau Bürgermeisterin. Oh, bleibt Marshall. Das Fernsehen ist da. Sie wollen filmen, wie er den Rekord bricht und schnellster Feuerwehrhund der Welt wird. Wir sind fertig. Marshall fuhr gerade die Leiter wieder ein und Rocky verstaute sein Werkzeug. Sehr gut, Rocky. Marshall ist gleich unterwegs. Danke, Ryder. Ryder kam eine Idee. Chase, wir müssen Marshall ganz schnell an den Start bringen. Wozu hatte Chase Polizeiauto Blaulicht? Für diesen Auftrag war er genau der Richtige. Im Nu war er da und sorgte für freie Straßen zwischen der Einsatzzentrale und dem Park, wo alles stattfinden sollte. Dann sprang er aus seinem Fahrzeug. Meine Hütchen stoppen den Verkehr, bis Marshall vorbei ist. Chase sperrte also die Straße ab, damit sein Fellfreund schnell in den Park kam. Und dann kam Marshall auch schon angesaust und wurde von einigen Fans begeistert angefeuert. Ja, Marshall, du schaffst ja. das! Ja, du brichst den Rekord! Ja, los! Bürgermeisterin Gutherz, der Fernsehreporter und viele Zuschauer warteten bereits ungeduldig. Wo bleibt denn der schnellste Feuerwehrhund der Welt? Oh, keine Sorge, er braucht nicht mehr lange, er ist jeden Moment hier, hoffe ich. Noch. Aber da bog der Feuerwehrhund bereits um die Ecke. Fix und fertig angezogen und natürlich mit seinem Helm auf dem Kopf. Marshall parkte sein Feuerwehrauto und lief dann aufgeregt zur Bürgermeisterin hinüber. Er war bereit. Ihr seid auf Sendung drei, zwei... Guten Morgen, Abenteuerbucht! Heute wird Marshall versuchen, den Pokal für den schnellsten Feuerwehrhund der Welt zu gewinnen und auch noch den Rekord zu brechen. Marshall, yeah. du, du Ich mache alles so gut, wie ich kann. Wenn die Rathausglocke in weniger als zehn Minuten läutet, ist Marshall der schnellste Feuerwehrhund der Welt. Ja! Ja, ja! ja, ja. ja Auf die Plätze, fertig. Es ging los. Marshall kam gut weg und sprang bereits über die ersten Hürden, genauso wie er es geübt hatte. Dann rannte er auf die Reifen zu und balancierte durch sie hindurch. Er war schon fast vorbei, als er mit seiner Pfote hängen blieb, Was? konnte sie aber schnell wieder herausziehen. Passiert. Jetzt wartete Aufgabe Nummer drei, die Tierrettung. Marshall sprang in sein Feuerwehrauto und fuhr es dicht an den großen Baum heran in dessen Zweigen eine Spielzeugkatze lag, die Marshall dort herunterholen musste. Katzi war nämlich immer noch beleidigt. Aber alles lief wie am Schnürchen. Im Nu war Marshall mit der Katze wieder unten am Boden. Begeistert schaute Ryder auf seine Stoppuhr. Er liegt ziemlich gut in der Zeit. Mit Blaulicht raste Marshall nun an den Strand parkte und flitzte zum Wasser hinunter, wo ein Spielzeughaus aufgebaut war. Dahinter ein Steinkreis mit einem Eimer in der Mitte. Schnell kletterte der Dalmatiner aufs Dach. Wie viel Zeit habe ich noch? Sieht ganz gut aus. Noch sechs Minuten. Das Feuer ist fast gelöscht. Wasserdüsen. Wassermarsch. Ohne Probleme füllte Marshall den Eimer mit Wasser. Alles lief wie am Schnürchen. Ja! Ich hab's geschafft! Jetzt muss ich nur noch im Rathaus die Glocke läuten. Ich mache alles so gut, wie ich kann. Der Fernsehreporter hatte alles gefilmt, trat nun einen Schritt zurück oh und stieß dabei gegen einen der Scheinwerfer, die er vorher aufgebaut hatte, um genug Licht zu haben. Der Scheinwerfer fiel um, genau auf den hölzernen Wachturm, auf dem normalerweise der Rettungsschwimmer saß. Der Turm fing sofort Feuer. Doch Marshall wusste gleich, was zu tun war. Feuer! Ich werde es löschen. Wasser, marsch! Sofort begann er den Brand zu löschen und schon bald war das Feuer aus. das hätte ein schlimmes Ende nehmen können. Das hast du gut gemacht, Marshall. Danke! Aber jetzt werde ich es wohl nicht mehr schaffen, den Rekord zu brechen. Du hast noch 30 Sekunden. Schnell, lauf los! So schnell, wie du kannst! Ja, ja. Der Dalmatiner sprang mit einem großen Satz in sein Feuerwehrauto und war schon unterwegs. Ich mache alles so gut, wie ich kann. Das Rathaus war nur wenige Meter entfernt. Und als Marshall dort ankam, fuhr er sofort die große Leiter aus, die bis zu der Uhr emporreichte. Dann kletterte er los und war dabei so schnell wie noch nie. Ja, ja, ja. Jedenfalls ist er drin. Ja. Hab es geschafft? Hat er es geschafft? Hat er den Rekord gebrochen? Bürgermeisterin Gutherz schaute auf ihre Uhr. Tut mir leid, aber unser Marshall war eine Minute zu spät. Oh, was? Schade. Er hat es fast geschafft. Alle waren mächtig stolz auf den kleinen Feuerwehrhund. Er selbst am allermeisten. Hey. Hast du ich war so gut wie ich konnte. Ja, du warst sehr tapfer. Du hast ein echtes Feuer gelöscht und darum nicht den Rekord gebrochen. Und das macht dich zum Helden unserer Abenteuerbucht. Herzlichen Glückwunsch. Äh, der Pokal ist doch für den schnellsten Feuerwehrhund der Welt. Jetzt nicht mehr. Dieser Pokal geht an den mutigsten Feuerwehrhund der Welt. Wow! Danke. Das hatte Marshall auch wirklich verdient. <lacht> ja, Marshall! Ja, Marshall! Ja, Marshall! Ja, Marshall! <lacht> Herzlichen Glückwunsch! Das hast du wirklich sehr gut gemacht. Danke, Ryder. Und danke euch allen. Das müssen wir unbedingt feiern. Genau das taten sie auch. Es gab Leckerlis und Luftballons und jede Menge Spiele. Und später schauten sich alle Fellfreunde noch gemeinsam die Fernsehaufzeichnung an. Leiter hoch! <lacht> yeah. Marshall war überglücklich und wich seinem Pokal nicht von der Seite. Und alle freuten sich von ganzem Herzen mit ja. ihm. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Den nächsten Pokal gewinnt der schnellste Bauhund der Welt. Ja. Ja. Ja. Übermütig rannte Rubble los. Zuma, Sky, Marshall, Rocky und Chase flitzten ihm hinterher. Und alle freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.